Там і відбулася наша розмова. Там ми уклали угоду. Про що? Котян обсмоктав кістку рушником витербуса і руки. Зі мною прийшло сорок тисяч кибиток, як бачиш, сила немала. Бела це оцінив і поставив переді мною дві вимоги. Прийняти католицьку віру, похрестити всіх, а друге, служити йому військовою силою у домашніх війнах з можновладцями-банами, які самі хочуть стати королями. Ну і що? Я погодився. А що мав робити? Нам нікуди було діватися. Мене першого похрестили, а потім і народ мій. Тепер я, великий хан, колишній вільний степовий орел, став данником короля Бели. Він дав нам притулок, землю, «А за це ми слугуємо йому нашими шаблями. Ось так, княже, а ти? Чого ти тут?» Князь Михайло зітхнув. «Та того ж, хане, ще й ти!» «Тільки я не став чекати нападу менгу хана, а вирішив шукати союзу, щоб спільно з сусідами стати супроти Батия. Перед усім привернути короля Белу до цього союзу, князя Данила, польських князів. Тепер бачиш, що й ти будеш з нами!» Сила зібралася б немала. Коли б ми разом стали супроти Батия, то дай Боже нашому теляткові та вовка з'їсти, зітхнув Катян. Але створити такий союз ой як важко. Хочу просити у Бели доньку для свого сина Ростислава. Син уже там, а я ось їду. Їдь, княже, їдь, а я буду молитися своїм новим і старим богам, щоб твоя поїздка була успішною, бо від Батия. «Нам усім смерть!» Іванко так і не знайшов подвір'я боярина Дмитра. Стемніло. Києва він не знав. Двоє чи троє запізнілих перехожих на його запитання, «Де живе боярин?» Непевно махнули кудись рукою. «Там!» Він посмикався туди-сюди, по вузьких вулицях, аж поки не опинився у якомусь глухому забулку. Де й розвернутися з двома підводами у темряві було ніяк. Постукав одні ворота мовчанка, у другі, у відповідь, собачий гавкіт. Тоді він заклав у рептухи коням вівса та сіна, сам погриз хліба з салом, товіше закутався в кожуха, підняв баранячого коміра і заходився бігати довкола саней, щоб зігрітися. Скрипів під ногами сніг, форкали, здригаючись від холоду коні. А він усе бігав і ходив, ходив і бігав усю ніч, аж поки зійшло сонце, і на київських вулицях загомонів люд. Перший же перехожий вивів його стопика, куди він необачно заїхав у темряві, і показав на простору садибу, обнесену високим частоколом, за яким виднівся боярський терем, якісь інші просторі будівлі, гіллясті груші та яблуні у білому сніговому бранні. Боярина, парубче, шукай там. Він постукав у важкі дубові ворота. Відчинив молодий гостронофець сторож челядник. Дізнавшись, що смерть привіз крицю, впустив його з підводами у двір. Вези туди до кузні. Ковалі, що вже розбивали вогілля в горні, допомогли Іванкові розвантажити його поклажу, і він, полешно зітхнувши, що виконав наказ Добрині, під'їхав до канку. «Чого тобі?» – знову спитав Челядник. «Хочу бачити боярина». «Чоловіче, невже ти гадаєш, що бояринові нічого робити, а тільки розмовляти з кожним смердом, що привозить сюди щонебудь?» Іванко був злий, бо цілу ніч мерз, був голодний. Його душили сльози забрати, якого князівські посіпаки хто зна куди запроторили. Тому він повів різко, «А ти хіба не смерд?» «Я смерд, але вільний». А ти, смерд боярський, я не поїду звідси, поки не побачу боярина Дмитра. То я тебе витерю зараз у шию, аж засвистиш звідси, вигукнув той люто і замахнувся кулаком. Поганець. Іванко був несполохливих. Відступивши крок назад, висмукнувся з нейрожна: "Тільки зачепи". На їхній крик розчинилися двері терема, і на ганок вийшла дівчина. Побачивши челядника з піднятими кулаками, а незнайомця з рожному руці, метнулася, як була, без хустки чи шапки, без кожушка в одному червоному платі до них. Що тут? Ану, припиніть війку. Челядник опустив руки, вклонився. «Бояришне, це й смерд. Але Янка не дозволила йому закінчити. Іди геть, Демко, і повернулася до зблідлого незнайомця, який в одній руці все ще тримав рожна, а другою цупив з голови шапку. «Ти хто? Що тобі треба?» «Я Іванко, брат Добрині. Ми привезли бояринові крицю. Янка аж кинулася. «Добриному брат? А де ж сам Добриня?» Його вчора схопили князівські гридні і повели не знає куди. «О, Боже! Так чого ж ти стоїш? Ходімо мерщій до боярина». «Я й хотів до боярина!» «Дак цей, Демко!» Янка вже не слухала. Потопотіла під кованими на ганок, Іванко поколивав до нею. У просторій горниці, залитій сонячним світлом, сиділа після сніданку вся бояринова сім'я. Янка звірвалася сюди, як вихор, ще з порога викунула: «Татусю, Добриня з братом Іванком привіз тобі крицю, а князівська варта схопила його вчора, мов татя». «І невідомо, де поділа. Врятуй його!» Всі повернулися до молодого смерда, що, знявши шапку, низько вклонився. «Хто схопив Добриню?» – спитав боярин. «Не відаю, відповів Іванко. «Уже посутеніло, було темно, якісь вершники. Старший кричав на Добриню, а потім наказав забрати. Його і потягли. «Це князівська нічна сторожа більше нікому!» – вигукнула Янка. «Ми повинні його виручити, татусю! Ходімо!» Дівчина була схвильована. Щоки її переживіли, очі блищали. Бояриня переглянулася з боярином і з синами. Підвелася і взяла Янку за руку,